a beste baterago ni ustez aldatu bar dugu, osea, dokia ta bertsoafaria bezela, eh? Baskalostean ba mailarekin lagundu. Eh, bo ikusiet gutxi gorabera sain san ideia, eh nere kapazitate esa e, labur bildetzeko gauzak e, ba, ez digute lagunduko. Baina, bueno, e, behintzat bai esain beste igual e, tokistokiko errealitateak, hori igual galderetan galderak, baldin badaude aukera ba, izango dugula zehazteko, baina bai okuspegi nahiko zabala, ez? Eta azteko, e, nik aipatzen duan e, saspi ikasgai Hau da, hau ez da gauza berria e, gertatzen ari dana zonalde honetan eta oso lotuta dago kolonialismoarekin e, e, Atzera behiratzen baldin badegu goizan inakik egin duen bezela Eh, ba ikusten dugu nola Mendebaldeko potentziak garaiz desberdinetan, ba, zonalde honetan egin dute denetatik. Sortu dituzte estatu berriak, existitzen ez ziren realitateak. Kubait kasu bada. Eh, kubai da guzti eh, faltsua estatua, bezala. Ikusi dugu nola eh, kurdoi estatua esemateko, sortzen dira ba, irakeko errealitate bat sortzen da ere Turkia undiseago Siriaren satitzo bat, hau da hori dana mendebaldetik bultzatutako gauza bada, ez. Kolonialismo gadaian baina ikusi dugu ere, eh, violentzia nola, mendebaldetik eraman duteara eh, bai Frantziar, bai Britania Britannia garai batean eta azken honetan, estatu batuak, ez. Es. Beres eh, zonaldea, bera nahiko korarapilutsua izan dala beti historikoki eta lotura susena Mendebaldetik bultzatutako edo imperiotik bultzatutako interbentziuak, ez? Eta se ikasgai moduan ateratzen dugu esperientzia historika honetatik? Ba, saspi bat puntu, ez? E, alde batetik, argi dagola, e, Mendebaldea beti egon dala prest kontrolatzeko zonalde hori. Edo ostopo oztopo maigainen jarri arren, Mendebaldetik bultzatu dira beti eh, haien interesaren defentsa politika. Eh, ikusi egin da garai batean, badibidez bai iraken, baiidanen nola ba, bertako eh, agintariak ez eh, ziren mendebaldeko gustokoak berez mendebaldetik bultzatu dituzte estatu eh, kolpeak interventzioak zuzenak eta barreta barrerez. Eh, ikusten dugu baita ere nola E, Mendebaldetik e, diskurtso ofiziala e, beti e, gesurrez gaineska egon dala. E, orientalismo teoriak eta olako gauzak hortik or daude liburu asko pirakurtzeko baino e, badagola estereotipo faltsu bat. Eh? Garaidez berdinetan, ba, bueno, momentu batean kolonizazio garaidean, bazan beti zokoak, e, emakume inguruan ba, beti beloarekin Piskator romantizismorekin lotuta irudia, eta gero kontrakoa, eh, zikinak direla. Berez, errealitatetik at, sortu da beste errealitate propio bat. Haudanak e, kontrolatzeko edo aurrera egiteko, mendebaldeko potentziek erabili dute ere bertako eh, laguntzaileak. Eh, laguntzaileak edo agente lokalak edo gendarme lokalak deitzen direnak Normalean estatuak eh, bai garai batean Egipto, eh, beste momentutan Turkia nola ez, Israel eh, berez eh, ja, eh, ikusten dala nola beharrezkoa da bertako laguntza. Eh, Baina karo, historia guztia honen aurrean, badago beste puntu bada eta da mendebaldeko jendea oso ondo daki bere historia zen izan da ara sirenai patu dituan kasuak, ba, ango jendeak oso ondo zagutzen dula. Zer supusatu izan dela haientzat, ba, olako holako eh interbentzioak, eh presentzia edo zherritarren presentzia, ba hori, violentzia, hala e, edo nola e, aldaketak sakonak eta olako gauzak ehs. Orduan, naiz eta e, e, historia bat sortu mendebaldetik, bertakoek baseukaten beste historia erreferentzia bat. E, gero ere, ba bueno, e, Mendebaldean beti planteatu dugu, ba, arabiarrek eskatzen dutenean, haiek direla gai e, mantentzeko edo kontrolatzeko edo gestionatzeko, kudeatzeko haien aberastasunak, haien etorkizuna, eh guk normal, uok esaten dudanean, eh Mendebaldeko potentzialtas nagoitze egiten ni es naiz partaide noski solirones el solicharres, baino eh kontutan hartu ber degula, e, gure irudia Arabi arretaz da, ba, hoiek dira guztiz eh, radicalak hoiek dira extremistak eh? hoiek ez dira jende arruntatari pasada, eh, iruro gehi garrera amarkadatiko nea, esperientzia desberdin guztiekin bai, islamismo politiko sortzen denian Eh, irurogei garen amarkadan Egipton, eh, baita ere eh, talde esker, eskertiarrak, ba, gehen bat, Palestina mugimenduen inguruan, eh, olako alternatibak beti mendebaldeko jendentzat izan dira alternatibak erradikalak, extremistak. Eh, Geron, zeigarrena, eh, argi eta garbi mendebaldetik bultzatu da intervenzio militarra, ez dago inungo dudarik, gaur egun ikusten degula, bai Libian eta bai Sirian, eh, ez da baztertzen eta horrekin batera, eh, imperio edo koloniaren garaian beste esaldi potoloa, eh, dividei konkistaz, eh, dividei ibenzeraz, eh, gaztelaniaz esaten duten moduan, eta horretarako, karo, e, sar, e, sortu behar dituzu barneko kontraesanak. Eh? eta barneko kontrasanak bai estatuetan eta bai estatuen artean. Horregatik ikusten dugu nola garai batean Egipto, Jordania ta la kostatuak baliatuak izan dira estatu batuekiko eta estatu batu eta beste batzuek ba dira piskat el del mal edo el eje de la resistencia. Beraz banatzen desu ere hango realitatea Eta bukatzeko ba, Gako nagusietariko bat eta u, a, Udaberri Arabiar inguruan apena ateratzen ari dana da Palestina. Palestina da gako nagusi bat ondu lertzeko zonalde horretan gertatzen dana. Nola txikitu dute Palestina, nola desagertu da ofizialki agenda guztietatik, eta gainera jasenolako eh, irtenbide, irtenbide dasberdinak planteatzen mai maiganean, ea nola danak edo gehienak diren ba, guzti faltsuak edo oso hipokritak. Berez, saspi ikasgai hauekin eh, kokatzen dugu eh, ibilbide edo periodo historikoa senolako interbentzioa, senolako gidoi komuna mantendu da historiantzea eh, zonalde horretanen. eh? E, Haigatzen bagara eh, ia, ia, ia. E, batzuek deitzen dutena iraultza arabierretaz e, justu pasa den urteetan edo iabetetan gertatutako orta zitze egiten baldin badegu bueno, e, teoriak asko daude zergatik orain zenolako argudio nagusiak zenolako e, teoriak eta bueno, e, apuntetan jasoko itu zue teoria desberdinak e, asko eta asko daude batzuek esaten dute ez, bagaudela e, a, a, a, argudio historikoak Ta historikoki, e, Mendebaldetik, bultzatu da e, biadar nagusia bere estrategia barnean. Alde batetik, e, petrolio edo hidrokarburu, hidrokarburos singuruan e, kontrolatzen naia, hala edo nola, kontrolatu behar dezu aberastasun hori, eta bigarren adarra edo bigarren hildoa izangozaan, Israel. Babestu behar dezu Israelen sorrera, e, Mantentzea ere bere babes guztia, eta naiz eta eh, politika hori aurre amateko baldintzatzen dezu, zonaldeko egoera guztiz guztiz. E, gertatu da ere historikoki, e, bueno, han, han ideologikoki zonaldean topatu dugu e, abertzaletasun propioa edo arabiarra, nase inguruan sortutakoa, E, bas alderdean, bere garaian ikusi egin dugu ere sozialismo propio bat bat jemenen kasuan e, ikusi egin da ere islamismo politikoa sortu indala berez ideologia desberdinaren e, bako kapen nahiko sehatza izan dute ez. E, baina horrekin batera ikusi dugu ere nola bertako gobernuek e, ere egin dute ibilbide bitxia Egiptoren kasuan oso adirasgarria da, naserretik E, pixkatori, ez, abertzaletasun arabiarra batu e, aberri arabiar guztia hildo berean, ez da gizzer eta azkenian ikusten dugu nola biurtu dala bertako agentea ez, estatu batuetako agente lokala Jordanean kasu bera Marroko zen, berez e, egonda, gaztelean esaten den bezala realinamiento bat ango estatuaren partetik eta gauza bera, ba, bai libanon, eta baiz, beste tokitan, ez. E, beste argudio bat ulertzeko gertatu dana da, e, argudio politikoa. Eh? E, komentatu ditugun ideologia guztiak, eh? azken urteetan eman da han bertan, bolako realitatea aberatza edo, baina egia da ere, Erregimen edo gobernuaren erantzuna oso bortitza izan da. Eh, disidentziaren kontra edo zenaitzakia eh, erabili, ba, akabatzeko edo txikitzeko olako esperientziak edo ideologia. Berez, hango jendeari ger, eh, bakarrik eman zaio, edo okera bakarra eman saio, korana liburu sakratua eta mezkita. Eta mezkita eta koranen inguruan artikulatu dira bai diskursoak eta bai jarrera politikoak. Eh, que bat, Batva, bueno, azken belaun aldietan, eh? ikusita, eh, Egipton, 60garren hamarka ban, ze eman ziren, baina bueno, hori beste sea baterako. Eta horrekin batera, estatu batuetatik, Mendebaldetik ikusi dute islamismoaren eh, garrantzia. Eh, horretarako baita ere erabilpena Erabilpena ikusten dugu adibidez, gogatzen bazarete e, Afganistango gatazkan oendik ere gudautzean kokatuta ginen, eta nikusten zan nola e, Sovietar batasunaren presentzia e, erasotzeko Afganistanen ba, ende baldetik bultzatu zan muhaidinen mugimenduak. Hau da, e, herriarariar guztietatik jendea juntzan e, Afganistanera ango... Soviet batasunaren kontra egiteko eta ango gobernuaren kontra egiteko ez. Karo, ondorioak zuzenak Hortik e, sortu zan gero e, alkaeda izenean ezagutu dugun erakundea e, e, Gero ere e, realitate hori bere aldetik ibili da Eta ezin izan dia gai kontrolatzeko Ez hori bakarrik, e, palestina den kasuan ere ba garai batean fronte bai demokratikoa eta popularra eh ba, gero ta gehiago seukatenian ba sortzen dira ta ez da kasualitatez ba alternativa islamikoak jamas jihad islamikoa eta barreta bar, es bar, beres an ere erabilpen taktiko bat edo estrategiko bat ematen da e, estatu batuetatik e, honekin batera E, ja, irogeita amargarren, amarka bukaeran emango dala zonalde horretan aldaketa sakon bat, eta da irango irautza. Irango irautza e, gauzak aldatzen ditu erabat, eta gainera aldatzen dute diskursi boki e, ematen dala banaketa bat ere islamismo politikoren barnean. Eta horretaz konturatzen dira gehien bat e, estatu batuetan. Eta horregatik ematen dala berriro e, ber alineamiento bat E, Arabiar Saudi eta Estatu batuen artean hoiek bultzatuko dute hemendik aurrera e, islamen barnean tendentzia bat eta pixkat aurre egiteko irango tendentziari e, Iraiaren amaikaz gerostik baitare beste jauzi kualitatibo bat eman godala e, guda hotzaia amaitu da derez ja, komunismoaren mamua desagertu da estenatokitik Eta horren aurrean, bakokatuko da, emendik aurrera, islamismo politikoa. Eh? Mamu berri bat, sortzen da, mendebaldetik baldetik, aurregiteko edo bultzatzeko e, argudio politikoa. Balagola ere, beste arrazoi bat, edo beste argudio bat, eta da argudio ekonomikoa. Eh? Aipatu dugu argudio historikoa, politikoa, baino baita ere ekonomikoa. eta Ekonomikoa lotura zuzena dauka krisiarekin. E, krisia e, Europan zabaltzen denean, Iste dirateak, eh, e ekialdeko edo arabiar etorkin askoentzat. horrek suposatzen dula, eh, etorkin hoiek geldit e dira haien herrietan. Inungo etorkisunik gabe. Era berean ere, eh, garai batean, Europatik haien herrietara jo, eramaten ziren edo bidatzen ziren, e ba, diru poltxeak handiak ere desagertzen dira. Eta horrekin batera ikusten dugu, bai, Egitoren kasuan oso lar desagarria bai turismo industria beruntze etortzen dala, hidrokarburu edo petrolioren prezioak beruntze etortzen dira, berez diruiturriak ere bertakoak astendia hautzen. Eh, Pugle hori osatzen dugunean, bai ikusten dugu hori, eh, aipatutakoa. Txiroak gero eta txiroagoak dira, aberatzak gero eta beratzagoak dira, baina hemen ja sortzen da eh, dako bat eta ba, Fondo Monetario Internacionaletik bultzatutako e, gidoia bultzatutako neurri guztiak neurri neoliberalak baita ere e, ondorio zuzenak izango dituzte angoerrietan. Zeren, e, neurriak dira gaur egun hemen esagutzen ditugunak e, privatizazioak E, e, erri hoietan ematen ziren subsidioak kentzea, eta subsidioak gehien bat lotuta zeuden bai e, erregaiarekin, eta baitare janarekin, hau da, produktos basikos deitzen direnak. Laguntza horiek kentzen ditugunean, ba, jendeak elitzen da, hankas Baino Baina e, prozesu honekin krisiarekin lotuta dagoen prozesu honekin, hau da, txiroak, txiroagoak, aberatzak, aberatzagoak, han beste austura bat ematen dela, eta da klase ertaina deitzen dana. Eh, klases medias eh, baitare, gero eta aultezia handia daukaten. Eh, hori esker, komacho tartean ikusi dugu asko eh, altxamenduetan edo azken, azken matxinadetan basenolako eh, erabilpen egin da eh, internetez, sare sozialetaz Eh? Horretas gero itzein gode gu, gogoratzen baldin, baina, paso igual pasoriten zai, baina, bueno e, Da gehien bat hori ez, internet eta olako tresnaren importantzia edo pisua, Baina horiek beti lotuta, hori ez, e, ertain klasearekin Zerren, txiroak direnak, eginak ez daukate ukerari kolako teknologia erabiltzeko eh? Orduan, beste lotura ba, argudio ekonomikoekin. Eta argudio-sargudio, goizean ikusita ere senolako abaniko jorratu dugun ba baita ere badagola argudio klimatiko edo naturarekin lotuta dagoen beste argudioak. oai dela ba, bi bat urte, erruzian egon San kristo tzikizioa zuteak izugarriak izan ziren eta bueno, han erruzio oso ondia da eta bere zango produkzioa bertan bere etorri zan eta hango produkzioa klabea zan ba, dibidez, ogia egiteko nun nahi. Karo, e, erruzuek esan zuten, esan zan, esportaziorik ez, lehenengo, etxean. Eta, karo, esportaziorik ez dagoenean, produktua ogia, produktu arrunta ez bakarrik adibidez Egipto nero lako tokietan, eh, goizena dugun asian, askotan, asiatas ez degutze egiten, eta realitateba da, asian, ba, erritxiroetan, Ogia, egon basarete, segun zephonaldetan, ba klabea da geienbate goasian, eh, e, subcontinente indio ditzetan, eta Bangladesh, Nepal, Indiaan tabar, Pakistanen, ogia klabea da. Eta ogia bihurtu dala momentu batean, iaia aberatzentzat baizela, eh, oso oso e, garestia. Berez, eh, arazo klimatikoak ere, komatxo tartean, egon ziren. E, Egipton komentatu zidaten prezioak, ogiarena, igo ziren iaia ia eguneko berrogeita bosta. Eta normalean, gainera, kenduta baldin badaudeia, diru laguntzak, olako produktuak erosteko, ba jende txiroentzat, esin eskoa sala. Ez. Eta gero, argudio soziala. E, hango populazioak, e, eskualde horretan e, dagoen gaur egun, populazioa gero eta gasteagoa da. Baina desberdintasun batekin iraganerekin, eta da, gero eta obeku, eh, prestakuntza askoz hobeagoa daukate akademikokia dibidez. Eta horrekin batera ikusten dute ez daukatela inungo etorkizunik, eta daukaten etorkizuna oso-oso beltza gala. Betik eta gero beste gai bateta zaio, baino betikoa, es. E, ba ez bada ere botako dut. Bea, eh joeten basarete edosein errira edo sein estatuta, eh zona eh zonaldera, ba anigotzen xaidez jemenen. Ez dakit egon sarete sana, sana garaibatean sa, bueno, eh hiri soragarria, ba diudi erdi aroan sinela Alesarra sarra izugarria baina e, igotzen zinen ango etxeak altuak dira naiz eta oso sarrak izan e, zera, e, terraza batera ikusteko alde sarra osoa ta, bagizu zertaz zegoen beteta e, terraza guztiak parabolikataz parabolikak etxean egin dakoak eh? osea artesan alak zertarago, ba, kanpoko e, telebistak ikusteko Eta ez ideologiataz Ordu nua indik, niegon intzenean Indik aldiazira iaia penas ezistitzen zen Baina bai ikusten zuten Mendebaldeko propaganda guztia Ira, e, iragarkiak, Proposamenak Eta aiek esaten zuten Koño, Guk inoiz izango dugu aukera Hori ikusteko, edo hori bizitzeko Ikusita zenolako egoeretan bizitzen garen Berez ez, komunikabideen papera Ere ba importantea izan dira ese gatazka honetan. Eh langabesia, se crisisitas hitz egiten dugu eurozona, e, Alemania, Grezia da hiser, baina krisia ere bai eta bai zonalde honetan, ba oso nabariak izan ditu. Langabesia komentatu duguna privatizazioak eta privatizazioekin batera, ni hobatzen naiz beti Egiptotas, no? Egiptota bankia eta e, Paiz pais valenciako errealitatea oso oso antzekoa da. Ba. E, ustelak gainezka dagola. Eh, e, Egiptona dibidez, e, militarrak daude poterean, gaur egun ere, naiz eta mubarak izan burua, baina mubarak ikusi dezue nola junda etorri da beste bat edo egongo da beste bat, baina militarrak andok da, da beren potere faktikoa. Ba, e, privatizazioen e, politikarekin oligarkak hauek lortu zuten, ba guztia bere poltsikoan sartu. Eta hori hori gutxi esbatzan ere Ampotikailegatzen zen diru laguntza guztia haientzat ere gorde, eta ez herrian banatu. E? Pixkatori bankiarekin eta hori guztiz egin duten ba, antzekoa. E? Baina e, horrek suposatzen du, ba, hori ez e, ekartzen du ere ba, komentatu duguna, ez dagola inungo etorkizunik ha egoteko. Ez daukate inungo etorkizunik e, belaunaldi gazteak hortik ateratzeko, Europar batasunean ikusi dugu,zenolako harria jarri da ortein, Harresia e, horren inguruan eh, jende aia esartzeko senolako debatea dago gaurregun Europan zehar, populismo gaineska eta ez entzun eh, entzunde dugu Bilbon eman da, ez, lehenengoa bertakoak oi esaten dute pepekoak aurregun, e, ni hori ere entzunde e, nazionalismo baskongadoetan Eh? Berez, e, diskurso populista eta xenofoboan dago, hemen ondoan, etxean daukagu. Eta hor lako errealitate baten horrean, hor ba, e, e, lako jendentzat oso saia egiten saie hone e, atortzeko. Eta gero, e, argi dagola, hori ba, bueno, dana, bi argudioak nahaztutak, historiko, politiko, ekonomiko, klimatikoak, komatxotartean eta sozialak, hori dana ba laguntzen dute hobeto, eh? e, ba, gaur egungo hango realitatea esagutzeko. E, ustelkeria atope de denez, Denes, eh Elena esan duen bezela, ez? irakurtzen dugunean normalean ba olako realitateak ustelak gainezka daudela, beti edosen mediotan irakurtzen dugunean, bai egoamerikatas, ba bueno, ser esanik es, el país de olako gunkari hartzen baldin badesu, zen olako irakurketak egiten dute, ba adibidez, egoamerikako segun se estatutas, es. Gau sabera, eh asiatas edo botxinatas, txinak ere danak ustelak dira, es. Eh bai anedota bat aurreko egunean entzuten elkarrisketa bat, e, e ipar Amerikako enpresario bati egindakoa izan ta esan es hori es ba Grezia ta zeuden itze egiten eta claro e, Islandiaren kasuan es jarri zuten mai bueno han badiru di banketxeak edo ban, e, bankeroak ere ba gartze bukatuko dira edo politikoak vera esanzun bueno hori teoriak dira baina momentuz ez dago inor gartzela Eh, Ozaak, Islandiaren ere ondo aztertu, ondo irakurri. Eta tipua bere txispa guztiekin esan zun. Bari leku bakarra munduan, ola, e, bankeroak, ez bakarrik hartzelara, baizik eta pena de morte jasotzen dutena, batxinan da. Igual hori da esportatu behar duguna, ez eh? txina eredua olako errealitatea. Hori para Amerikako tipu batek esan da, ez? Eh? ustelkeria ez da bakarrik olako errealitatean ematen, eh? Hemen ere fontanero izan ditugu eta badaukagu haindik ere, eh? E, berez, e, ikusten dugu, argazkia, naiz eta bidimensionala izan e, Diktadurak, opresioia, despotismoa, e, desberdintasun soziala, txirotasuna Txirotasuna gainera ikuspegi struktural batetik, aldaketak demografikoak Eta hori dana batzen direnean, estandaraz ba, egiten du hango errealitatea Eta adibide oso oso polita izan zen Tunisian gertatu zana Oatzen zarete Tunisan izan zen lehenengururatza. Ta behi da eh? e, ango kasua nola izan zen. Mutilgazte bat, berez hirian e, hiriburuan e, bizitzen zen. Naiz eta e, barnekoa izan, barneko herri txiki batekoa izan. E, ikasketak e, unibertsitariooak eta titulu eta ana du. zuen zun e, e, izan aukerarik lan egiteko. Ordon, eh? gazea, e, preparazio akademikoa, inungo etorkizunik lan egiteko bueltatu san bere herrira araiegatuz gero e, Martxan Harrison e, negozio propio bat Azoka txikian montatu postu bat e, ola bizi izan zan basta izen bat denbora eta apatean, egun batean haiegatzen da polizia indar e, poliziala eskatzea paperak eta dirua ustelkeria E, indar armatuen aldetik da, erregimen zutabe bat ustelkeria. Tipoak esaten du ez, ez zindula ordaindu gehiago, ez daukala eta ez zindula. Ordon, polizia kartu, violentziaz erabili, tipoa atxilotu, bere postua atxikitu, eta gartzelara ere eman. Impunitatea. Tipoa gartzelatik atera eta bere burua egin zun. Han, kasu konkretu horretan topatzen ditugu edozein estatu, zonaldeko estatuan ematen den errealitatea. Erregimenko ustela, bere zutabeak, militarrak eta polizia, gei bertoko oligarkiak, impunida beha, jende gaztea inungo etorkizunik naiz eta ondo formatuta egon, eta bar, eta bar. Eh? Eta garo, Tunisian sortu zan, movida guztia, eta Tunisia txikia zan xikia eta geopolitiko ikuspegi batetik apenaz dauka pisua mendebaldenzat. Ta bueno, tira, baino kontso, gauzak aldatu ziren Egiptoan hasi zirenian gauzak mugitzen. Egipto klara da, kuantitatiboki, Egipto da monstruo bat. Horrekin batera, e e historikoki, Egipto Egipto eman den errefeeltasun desberdinak, oso nabariak izan dira beti. Ideologikoki, ba, islamismoa hortik sortu da, naser ere angoa zan, eta momentu honetan ere geostrategikoki estatu batuetako eta irraelgo aliatu preziatuena. Eta mubarak zan, ango panpina. Baina kontxo, Egipton gauzak azten direnean, mubarak ere erortzea ardagoenean, lehenengo mugimendua mendebaldetik izan zan, E, ala eronola hau negoziatu behar da, mantendu behar da mugarak. Mubarak. Ikusten dugunean ja mugarak erorita dagola, guazen jartzea bere ordez gure beste bat. Guazen negoziatzea. Zer, hemen da tunezen besela egunetik ba, e, bestera dan aldatzea. Ta orduan zere egiten dugu, zeren karo, Egiptoren gataskarekin batera, konturatzen dira, Yemenen gero tapilpilia goaz egon gatazka. Ikusten dute ere, Iraken teorian ja eh guda maituta ofizialki segoenean gauzak ere okertzen hasi ziren. Omanen, oman ja san, Barein, Barein san, Arabia Saudia ondoan. Ordon, zere ateratzen dugu chisteratik? Libia. Eta bat patean? Atentzio mediatiko guztia Libian kokatzen dugu Ta hau gerorako ere, eztabaidarako. Libia. Hm, Ohein bat patean, Gadafi da, la de Dios nik hori ez det e, badestuko inunen galazi izan zan bertako jendarmea mende bertako jendarmea egin ditu gauza honak askok Asko, baino azken urteetan e, adibidez Adibide bat etorkinen inguruan e, des, basamortu guztia pasaz gero kostaldera inoa legatzeko derrigorrez libia pasaz libia esagutzen baldin baizu eda dana basamortua kostaldeak enduta handaude e, idiak Bueno, Araiegatzeko, Galafik basuen plan eh, adostuta akordio bat Italia eta Estatu Espainolean eta beste eh, Europar Estatuekin ba, jendarmelan egiteko. Arrezia antzegon jarrita. Jende asko atxilotu, jende asko basamortura bueltatu eta basamortuan utzi. Bildako mordo bat. Ez hori bakarrik. Zenolako negoziaketak izan zitu Galafik ere eh, Britania undiarekin edo Beruzko nirekin zen negozio motak, eh? berez hemen gauza des dira atxuri edo beltzez, nire ustez. Eh? Baino egia ere mendebaldeko potentziek erabilun zuten Libia ba, atentzioa desbideratzeko. Eta lirian ja hartzen da manuala. Manuala da da ba, aspalditik prestatutako e, matxina da bat gehien bat gune konkretu batean, bengazin, ba, e, mendebaldeko pot babesa militar entrenamendua eta barretabar eman da ematen dantz altzamendu bat altzamendu militar ematen denian logikoa denez regimenak ere aterako ditu bere armak eta bereak egingo ditu, baina hori logikoa oza bihar bertan hemengo indignatuak ateatzen baldin balia Kalasnikov batekin plazara ikusiko desue zenolako Erantzuna, erregimen eh, aldetik, hemengoekin. goekin Bueno, bagausa beran, orduan, hori ematen denian Aguebo, daukate, beste argudio bat Eta beste argudio da, jo, senolako eh, violentzia, zenolako eskubide, eh, gisa eskubideak bortzatuak izan dira Eta estakiz ere, eta bar Eta horrek, esaten digu, edo ematen digu, aukera, interbentzio zuzen bat bidaltzeko Eta orduan, etorri zan, natoren interbentzioa Erusia rusia eta benei amen esan zuten. Gero gauza aldatu dira. Zeren gainera, emandako dako argudioarekin, nazio bultzatutako e, adospenarekin, interventzioa ez zegoen, adostuta eta baimenduta. baino eman zan, eta eman zan, eta gero historia denok dizagutzen dugu, ez? Zenolako bombardaketak, eta bezer, orain Libian kaosa dana guzi. Orain nik ere... Ez da ezagutzen zein da bertako gobernua Gobernoren izenak, ez dira publikoak Eta pentsa, eh? Ia gadafi noiz ilzan noiz akatu zuten Eta e, dago dana hankas artean tiroketak iaiagunero Baina mende baldeari bost Zen mendebaldearen baldearen nahi asan Atentzioa desbideratzea Eta, beti bezala, edo petroleoa kontrolatzea Liliaren petroleoa oso aberatza da arabia zaudi edo golkokoa baino askoz eh, potenteagoa da nahiz eta gutxiagoa izan dagoena, baino bere prezioa eta bere zea askoz botoloagoa da, berez ikusten dugu libian gertatzen dena baino, edadon, eh, ez da hemen pelikula maitzen, eta berriro ere bai bareinen, bai jemenen gauzak okertzen ari dira zer egiten dute ordoen? Bateratzen dute txisteratik beste eh, estenatoki bat, eta da Siria Eta Sirian, errepikatzen ere da, gauza bera. Ba, askok eta askok, e, nahi zute hala edo nola e, Libian eman bako gidoia errepikatu Sirian. Ezin izan dute. Ezin izan dute, zer Libiaren kasuan, e, gara ziren e, e, segurindar askok eta askok, ba, e, bai desertzio bitartez, bai beste historiaren bitartez, gara kontra, jarri ziren. Siare, siriaren kasua, hori ez da eman, egon dira deserzio batzuk, baina eh regimenaren baresa militarki eta gizarte mailan oraindik ere oso potentea da. Eh, horrekin batera bai daude parekotasun batzuk Siria eta Libiaren artean. Eh, oposizioa deitzen dana, eh gauza mancomun bakarra aukatena da eh garazie edo kontra gaudela. De estíques eta Siriaren kasuan gainera askoz ha da, es. Eh, eh hanbarnean kokatzen dira monarkikoak, eh, jihadistak, salafistak, eh, sunitak, eh, komacho tartean socialdemokratak batzuk, eh, exilioan dauden askok eta askok neoliberalak, pupurri bat. Bakoitzak bere agendarekin, baina zer dautez, ez, ez dautez serres aman comunes. Bakarrik alasa da egin behar dutela hori da parekotasun bakarra Libiarekin baina nire beste aldaketa sakona eman zan nazioarteko komunitatean eta izan zan Rusiarena e, Siria ez da Libia Siriaren pisua Egiptoren kasuan bezela oso importantea da beida zenolako mugak ditu Siria ez? Turkia, Irak Libano, Israel berez pisua oso importantea da kaosa e, instalatzen bada Sirian ondorioak zuzenak izango ditu e, inguruko e, estatuetan. Eta beidazen olako estatuak dira. E, ja, de porzi, nahiko e, kilikolo daude batzuk. Iraken kasuan, ba, oso nabaria ez. Baina, horrekin batera gainera, e, ikusi dago ba, e, Rusiaren beharrak. Ta Rusiaren beharrak, iranen beharrak bezala, da e, siriako portuak. E, Mediterraneo osoan, e, Rusiak bakarri dauka sirian, E, kai bat edo portu bat babere barku militarrak han e, eskala egiteko eta karo, e, Rusiaren interesak ere maigainan jartzen dira eta e, rusia eta txina e, ez dute bat egingo e, beste mendebaldeko potentziekin libiaren kasuan bai egin zuten Eta horrek ematen du aukera bilatzeko beste iztenbide komatxo tartean negoziatua, ez? E, nazio batuak anan bidali du ananen plana handago, e, onartu dute e, gober, e, damaskotik ananen plana, teorian matxinoak ere onartu dutela, baina hemen ere ikusten dugu e, ba, kontra esanak. Adibidez. Eta kontra esanak eta asenolako Kampaina mediatikoa dago gaur egun mendebaldean. baldean. Horeko egunean Estakize telebista esan e, irakurtzen ez Estakizen bat Hildako e, damaskon Atentatu bat izan, suizida e, Demagun e, Regimen aldeko Ekintza izango basan Lehenengo minututik bueno, e, Esaldiak oso oso potoloak Izango ziren. Ez da kasua Izan da Zalaketa o sea, nahiko grisa tik Na mendebaldean ere konturatu dira gero eta erresistentzia mailan ba, jarrerak gero eta bortitzagoak dira. Eta ikusita senolako banak eta ematen den Sirriaren oposizioaren barnean bildurrarekin bildur daude eta bildu nahiko infortantea gehien bat Estatu batuetan eta Turkian ere. ikusita bat deitzen diren taldegi jadistatak eta ulako ekintzaile alkaera ingurukoak eta bar, bak gero eta pisu gehiago aukatela oposizioen barnean. Eta horrek baldintzatzen du edozein irtera, ne, baiz bakarria negoziatua, baizik eta edozein irten bidea e, mende baldeko interesetik ikusita. Eh? Berez, ikusten dugu bainzirian nola gauzak oraindik dik kilikolo e, daudela, ez? Hau e, dana esan da, e, irautza baten aurrean gaude, izan dira eta asko irautzak, nis alantzat ditut, asko za ez dira izan irautzak. Izan dira askokota gaina euskeraz irautza iraudi matxinadak, errevoltatak. Baina momentuz ere ez dira izan benetasko e, iraultzak. Ez dira eman. E, gero mendebaldetik ere e, egin ditugu irakurketak oso oso kaskarrak. Esan digute behin eta berriro, gaina Tahir eh, plazan, Egipton ikusitakoa, alkairon, ba eh, mugimendu, protesta mugimendua, ez zegoen inolaz ere eh, islamistekin lotuta. Islamistaren indarra beruntzetortzen sala. Baina, be, kasualidad, autoeskundeak eman diren toki guztietan argeliak enduta, islamistak izan dira garaileak. Eta ere, berriro, txipa, aldatzen da Mendebaldetik. Komentatu duguna, ikusten dutenean ezin dutela gehi egin, ba mubarak benali eta mantentzeko potentean. Ikusten dutenean, em, aldaketa datorrela, haiek bultzatutako puntu bateraino ere aldaketa. Ba negoziatu behardute jende berriekin. Edo bilatu bere aldeko batzuk. Eta hemen sortzen dira beste sorpresak askok eta askok. Eta eurozentrismotik eta mende egiten ditugunean, edo erabiltzen ditugunean parametroak askok eta askok okerrak dira. Ez dituguango e, realitateak penetan ezagutzen. Eta da islamismo politikoa. Edo islama. Eta islama konzeptzio horoko horretaz, baizik eta ikuspegi politiko batetaz, ez Hori ere, luzerako emango digo, baino, bueno, labur bilduta, eh, islamismo politikoa ez da errealitate homogenio bat, da errealitate heterogeneo bat. Eh garai batean esaten zuten, eh anai musulmanak edo hermanos musulmanes edo muslimin musulman, brother Ziren, bagutxi gora bera, eh, mamu berria, los barmudos ha eh, Cuban baino beste, eh, eskuman kokatuak, ikuspegi eh, religiosoa eta hala eta nun orain deskubritu dute Egipto Badaudela, beste bizardunak, salafistak deitzen direnak. Anda, kontxo. Eta ez batzuk, ez besteak, ez dira gaizki esan da jihadistak. Hau da, borrok armatuaren alde daudenak. Ordon, parametro askok bertan beratortzen zaizkigun. Nola esplikatu adibidez, hori ez, e, konfrontazioa e, anai musulmanak, salafistak, jihadistak, Ba, mendebaldean topatzen degun edozein familia ideologikoan besela Eskertiarrik ikuspegitik, ofiziala, daukagu sozialdemokrata, modan dagoen zentroizkierda, eurokomunistak komunistaz anarkoak, eta bar, eta bar ba, Islamaren bernean dauzabera eta zai hartatzen da momentu honetan ba, bueno, poliki poliki, juten ari kontuatzen batzuak eh, anaik musulmanak ez dirain radikalak eta posible da Anai musulmanekin adostea Egiptoren etorkizuna. Ja bildu dira. Estatu eta nahi musulmanak bildu dira. Eta ez hori bakarrik. Aldai musulmanak dira, eta bere, osat, bere barnean kokatzen diren indarrak, dira oso indar kontserbatzaileak. bat zaileak. Baina ez ikuspegi ideologiko batetik, baita baitareik ikuspegi ekonomiko batetik. Historikoki, izan ba oso zerbitzu eh, indarrak, E, bak izue jamazen kasua da eh? jamaz ere anai musulmanetik etortzen da zin dugu hastu zerbitzu e, indarra esaten dudanean da e, leku askotan estaturen aulesia edo dejadez hain nabaria izan dela behin bat zonalde osoan ba utxun hori betetzeko sortzen dira baulako indar politikoak zerbitzua emateko gizarteari zerbitzua emateko Jamasen eksito potente eta dana alde batetik hortik etorri dala. E, OLP edo e, agintari Palestina ahultasun barnean edo ahultasun batean kokatuta zegoenian zer egin zuten jamasekoek ba, poliki poliki zerbitzua eman irakaskuntza maian diru laguntza iaia ia unibertsitatera nio ez baldin sortzen gainera unibertsitate eta eskola propioak medikuak haien lanetik ateraz gero eman behar zuten zerbitzua gizarteari E, diru laguntzak nun nahi hizbula kasuan adibidez e, Libanon. E, azken guda egon zenean, azken e, erasoa sionista e, eman zenian, e, e, izzbularen erantzuna esan izan hainbeste talde armatuak sortu defendatzeko sutsu esan zien las famosas brigadas del ladrillo. Hau da Israelek egiten zun bombardaketak masiboak hiriburuetan eta hirietan gehien bat, E, txikizioa chikitsioa hain e, potentea izateko jendea aserratzeko eta jendea isbularen kontra egiteko ta isbularen erantzuna izan zen, a ah, txikitzen chikitzen dezue horrengo goizagoaz gure albainil eta gure e, iturgintzan ibiltzen dieen guztiekin, berri lore etxeak altzatzeko claro gizarte hori ikusten duenean bat egiten du ba jamasen kasuan antzekoa baino benetako ideologia e, bai anaim musulmanak bai jamas eta bai horrek ez duten nahi inolas ere estatusa, estatus kapitalista edo neoliberala aldatzea ja badaude negoziatzen eh? estatu batuekin eta karo, bapatean topatzen dugu e, salafistak deitzen direnak eta zein txugia salafistak ba dere erroak edo haien baseak dira guztiz kontrakoak txiroenak txiroenak sartuta daudenak e, merkatu beltzean e, ba kontrabandon eta olai biltzen direnak Hau da, ekonomia sumergida aditzen dana. Eh? Eta horiek esaten dute, hauek, anai musulmanak, bai, eman digute zerbitzua, da. Baina ez daude prest benetan aldaketa bat egiteko. Guztiz, potere hartzeko daude eta gu, salafistak haiek e, ez guk, aber, gero drabaketekin, esarra falta e, azken finean, e, da hori ez e, salafistak izan da, zaten dute degu aldaketa soziala, baino gaina daukagu kutsu oso atzerakoia guretzat, hau da, eta da e, irakurtzen duten islama oso, oso atzerakoia dala oso, baino bi adar Batuz gero, sortzen da beste alternativa. Eta gero, e, islamismo politikoren barnean Kokatzen da, ba, alkaedaren antzeko e, errealitatea Eno, komentatu diratez, eta bueno, Maia nola Bertxo Baskari horretan egon gara komentatzen Alkaeda zer da? Bueno, Alkaeda gauza bat zan, egun da horregun beste gauza bat e, Ez nahi e, sakonki e, sartuko gaiarekin Baina uste, pintzelada batzuk, du. Eh, ematea. Alde batetik e, sortu zenean, san erakunde oso zentralizatua bai e, loturak susenak militanten artean, naiz eta e, struktura nahiko bitxia izan eta giri diologoak, ez? E, gero etorri ba, 11S, onzeese e, gerostik ere mendebaldetik bultzatutako interbentzioak e, Afganistanin afera eta bar, eta bar ordon e, alkaeda barnean gauzak mugitzen ari dira eta ja ordon gauzak aldatzen ari ziren No laldatu dira. Bueno, baegon da bertransformazio bat. Momentu honetan, analistek, nik, eh analistek, esnik, analistek ondo ezagutzen dutenak, estatu batetako eta jurtarrak, eh? dira honenak, honeta hitz egiteko. E, ikusten dute ardietagarbi badagola, badagola eh gune zentral bat, baino da gure ba, ideologiko bat. Sortzen da behin eta berriro ideologia. Hoa kapasitate militar omen dauka, baino ez lehengo kapazidadea. Hori izango zan, satitxo bat, alkaedaren, satitxo bat. Baina esko, balode beste iru sati importanteak. Pigarren satia eta gero eta pixu gehiago daukan satiba da, eta da frankiziak ditzen direna. Telepizza bezala. Eh? Topatzen desu non nahi, edo McDonalds eta olakoak. Baina men da alkaeda eta entzuten e, dezu, eh, Arabiarrez ez, baino bai, bai seguraski Alkaeda la peninsula Arabiga Alkaeda dirak Alkaeda islamiko del Magreb e, Somalian dagoen mugimendu islamista al bat egin dula Pum. eta zer da frankizia bat izatea gaurregun ba, bate egiten dezu ideologikoki Alkaeda edo alkaedaren buruzariek ematen duten aterpe edo dialektikarekin eta gero duzu zure agenda propia agenda lokala Eh, bakari batean Argelian ikusi genon Somalian ikusten degu tabarre tabar eh, agenda lokal ideologia mankomuna hori da bigarre enzut eh realitatorren bigarren satitxoa. hirugarrena da, beste talde batzuk ibiltzen dira hortik, munduan zehar, eta hoiek puntualki bat egiten dute alkaedarekin. Baino mantentzen dute bere autonomia eta bere hibilbide propioa. Gehien bat hauek kokatzen dira Pakistanen, Pakistanen inguruan. Eta badibidez, Indian ekintza bat dagoenean, normalean olako talde bat egoten da e, barnean. Eta laugarren satia, Eta hau bai da e, pensatztzekoa eta da e, e, pertsonak arruntak, eta hau kezkattzekoa da gehien bat mendebaldean edo mendebaldeko aginentza aginentzat. Zergatik Sedia e, eddoor ideologikoki bat datorrela olako erakundearekin, ez dauka inungo loturarik, inungo konexsiorik baino bat eginez gero ideologia horrekin montatzen dute ekintzak autonomoak taka hori kontrolatzeko, ba oso oso saia izaten da. Horregatik alkaeda oraindik ere potentzialidade nahiko nahiko indartzua. Esan zutenean, ba e, e, arabiar irauntza edo arabiar udaberria, ba iaia ia, e, alkaedaren bukaera sala, uf, eh uf, beida Sirian. Kaosa oso ondo datorkio alkaedare bezalako talde bati. Eta gaina, kaos hori bultzatuta dago puntu batera mendebaldetik mende Errepikatzen ari da Afganistanen emandakoa. Sirian, e, e, Balibian bezala, ez, gauzak denetatik entzuten dugu, baina e, adibidez, Sirian e, banaketa sektarioa ez da izan oso nabaria. Momentu honetan bultzatzen ari dana da hori, apurketa sektarioa, sunitak eta txietak, eta hemen beste estenatoki bat e, eskualdean e, topatzen duguna eta da, Iran eta Araria Saudian arteko e, leia. Eh, bai e, palestinan adibidez jamaz puntu bateraino naiz eta sunita esan eta etxigita bat egiten du idanerekin ko, e, kojunturalki ordon, arabia zaudutik e, bultzatzen dute batalde salafistak ba, salatzeko jamaz, e, atentatuak irraelen kontra egiteko libanon, e, gune, errefusiatu guneetan palestinar e, diren errefusiatu guneetan ba, presentzia gero eta nabariagoa da olako talde salafistak edo jihadistak E, iraken ere irango presentzia oso nabaria da eta Arabia Saudik erabiltzen du ba, alkaeda bezalako taldeak kontra egiteko, berez e, faktore askok eta adarraskok ditugu errealitate e, horretan. Eta ziren esan duan bezala, ea ze E, gaudela e, egoera iraudzaile baten aurrean edo bakarrik e, ba hori ez e, matxina da baten aurrean eta bai aldaketak eta transformazioak emango diren hala ez ba hode teoria batzuk esaten dutela momentu honetan ematen ari dela baiketa eta bat e, e, honen atzetik dago teoria bat e, esparru sovietarra bertan berat horri zenean ba, mende baldetik bultzatutako Hildo bat izan dalatada erregimen aldaketa Goatzen zarete e, ira bultzak oloretsuak edo Nola bai Georgian, bai Asia Centralean eta baretasan e, Ba hori ez, e, Serbian ere Milosebitzen kontrako komo bidak eta bar ba, Piskatoria nola bultzatu erregimen aldaketabat Ba hogain e, arte mainez diren neurriarekin Ez da, e, interventzio zuzen, militar zuzena egin gabe eta ikusi egin dela, ba, hori ez, ba, barneko mugimendua bultzatu, sare sozialak ere e, ba, koordinatu e, kanpotik, eta barre, eta barrez. Eta, kaso honetan, e, Mendebaldeko estrategia, ba, bueno, e, netzat, e, lau puntutan, ez, labur bilduta. Hale batetikar hori ez, e, ja gauza gungutzen ari, berez, bultzatu behar dugu erregimen aldaketa e, gure etxaien estatuetan. Tan ikusten da, lehenengo Libia, gero Siria eta gero baitarean kolokan dagoen beti Iran, ez? E, komentatu du dan eskema, da, e, lagundu militarki talde txiki batzuei, altxamendua bultzatu, e, gobernuaren errepresioa zain egon, salatu gero errepresio eta interbentzioa bultzatu eta ondorio bezela ba beste aginta, agintean beste pertsona bat gure aldekoa eta horrekin ja zirkulaisten dugu eta erregimen aldaketa ematen dala ez badago beste beste errealitate bada eta da hala edo nola jan egiten dira ere protestak E, sortzen diren protestak Tunisian Egipton e, beste tokietan ikusita ja e, poterean daudenak erortzen direna, direnak ba, e, ala edo nola egin behar duguna da, m, berria, edo agintari berriei lotu horregatik komentatu duguna nahi musulmanena e, komentatu du ere potere faktikoa mantentzen dira Egipton E, Yemenen kasuan oso bitxia da e, da pixkat estatu espainolean eman zan transizioa momento honetan e, lendakaria erori da eta lendakari berria da oain arte lendakariakin egondakoa iaia ia beda izendatuta e, ba e, erreforma transizio ere du hori hemen estatu espainolean eman zan garaibatean ba errepikatzen ari da ere gune honetan e, da, kooptar pixkat han diren mugimenduak E, horretarako ere, baldientzako sozeatzak. Hemendik aurrera, politiko, ekonomiko edo sozialki hartzen diren neurriak, mendebalen aldeko neurriak izan behar dira. Ezin dugu horregatik komentatzen dudan nere salantzak, ea iraultza baten aurrean gaudela, edo ez. Zen ikusi dugun uain arte aldaketa guztiak hildo horretatik juten dira. E? Da, kooptaziori eman da dago. Eta gero, e, ez hori bakarrik, eskatzen denak gehiu da. Etara, emendik aurrera, E, bat egin behar duzue erregimen eh, berriak, gurekin ba, gehen bat, ba, Libia, Siria, Iran, eta ulako e, nagusien kontrako e, estrategian eta bat egiten dute momentuz. Ez daki hu, Egipton segertatuko da, ba, e, akordio famatuak, Israel erikiko, eta bar eta bar, baino momentuz, hori maigainan dago e, beste era bat da, errepresio bortitza eta hori e, ikusita ba, gauza ona eta gauza txarra Errepresioa da dibidez, e, bareinen emandakoa. Kusi desue, jende altzatzen da, e, era no violenta batean, e, Arabia Saudi etortzen da, kristona egiten du, erregimenen alde, eta mende begiratzen du bestaldea. Karo, esaten dut, e, gauza hona komatxotartean erregimenaren erregimenarentzat, gauza txarra mende baldeen zat, azkenian jendea, ziren esan ez da tontua eta jendea oso ondo menperatzen du emandako jarrerak. Rasero bikoitza hori batzuei Libia oso gaiztoak dira interbentzioa egiten dugu bareinen gauza bera gertatzen da baina ez dezu interbentzioerik egiten berez Mendebaldeko Jasmine de Valde baizik eta proposamenak eta ola Mendebaldetik etortzen diren proposamenak eta jarrerak ez bakarrik meskidanza baizik eta ukasioa ere eh? horregatik bi, bi alde eta gero komentatu duguna eh? sektarismoren erabilpena dividi benteraz eh? ba, sektarismoa ba bai etnikoki bai eh, erligiozoki eta albada ere sozialki. Eh? O, o, oidana hartuta, ba ikusten da gutxi gora bera, uain arte emandako dako eh, errealitatea eta eman diren urratza. Apuntatu neu, neukan, pentsa, eh, zeren goizean esan du eh, inakik, eta ni bat nator, eh, etxaiaren txipare esagutu behar dala, eta interesantea izaten da normalean, irakurtzeaiek esaten dutena. Bida, eh, otan, donato, jaba dauka bere proposamena zonalderako. Labor bilduta, es? esaten dute. Kolaborazio eta kooperazio sakondu. E, hori da, e, erosi, usari incentibos, erosi, usar osea, erosi e, agintari berriei. Osea, errepikatu, eskema zaharra. E, baita ere, babestu eta berrindartu e, inda, e, segur indarrak. E, polizia eta ejertzitoa. Eta horrekin batera, eh, aliatuarekin ere lan egin. Hau da, eh, Liga Arabiarra, eh, OTAN eta Europar batasuna presentzia nagusitu eh, eh, mediterraneozoan eta baita ere eh, koordinaketa gehiago osterekin, da, kooperazio eta segur, segurtasun eh, edakundea. Berez, plana egina dago, plana egina ukate. guain arte ezin izan dute eh? ezin izan dute, eta bueno Sirian Kristo arazoa haukate pues, egunea ikusten degu, dena denez eh, komentatuta, goa, eh, eh, laur bilduta, nere ustez ez gaude irautza baten aurrean E, balago parekotasun bat eta da mila behatzideon da ez mila sortzideon da berrogeita sortzi eman bako irautzan e, inakik ere goizean komentatu du eta gero ikuspegi marxista batetik beti erreferentzia egiten dira ez? E, al 48 famatu hortan eta bai ordun eta bai orain e, gara hartan mila sortzideon da berrogeita sortzian e, Frantzian eman zanpiskat abanguardia irautzailea momentu honetan gau bera esaten zen Egiptotas. Garai hartan errusia gaur egun Arabia Saudia ziren e, potere kontra irautzaileak. Garai honetan Turkia ematen dula dala eredua. Garai hartan Frantzia iraultza, Rusia poterea Inglaterra izan eredua. Bi kausa edo bi eredu romantizismotas eh sai esaten duten bezela. Garai hartan Polonia, bakisu Poloniaren historia oso tristea dala beti estatu gabeko realitate bat, beti banatuta imperioren artean oendik ere txipa nahiko barneratuta gaukate eta gaur egungo parekotasuna izango zan Palestina eh? e, eta gero, ba bueno, e, nortzuk izan dira bai garai hartan eta bai orain e, eskubeltzak ba, gara hartan zan Serbia eta gaur egundi atxigitak Ha, historiak ematen digu adibide zehatza nola ikusi, ikusteko e, gauzak e, antzekoak ez, izan direnak Eta Marsek bere garaian ja esan zuen Ez e, baldin bazan errusiarekin e, akabatzen edo irautzabat ematen ez bazan errusian Europan ez ziren niongo aldaketarik emango Ta parekotasunak egin dugunean aipatu dugu errusiaren papera kaurregun Arabia Saudiarena da Berez, Arabia Saudian ez baldin badira ematen aldaketak edo iraultzak Zoritzarrez, zonalde osoan ez dira benetasko iraultzak edo aldaketak emango Horregatik, niretzat, oendik, salantza, asko, esateko, e, udaberri famatu hori Benetan iraultza bada, da, nire ustez, gehiudala erregimenen aldaketa eh? Kanbiar algo para no kanbiarlo todo, zaten de, opake no kanbiena da Eh, ta salta den da. Kristo nabentailak agukagu hemen. Zen gure historia solitsarres azken bolaba bintzat, e, bueno, hola. 60 e, garren hamarkatik honek ikusi da transizioa, reforma eta dana, Ba eredua, ya e, ja, label besela dauka, eh. Leku askotan maigainen jartzen dute negoziaketan ematen direnean, estatu espainoleko eredua, Eta hori da. Pa, no da que no cambie Atado y bien atado. Eta nere hori da han gertatzen ari da. Bukatzeko, eh, porque bestela ya bakit, bakit neko o sea, denborataz, baina bueno, eh, ereduak, eh, islamismoa oain kontuatu dira, esan dudan, anai musulmanenak ez dira intxarrak, berez, posible da, eta badaude ereduak, Indonesia eta Turkiak ereduak dira, zuzenak. Eh, Turkiaren eh, mugimenduak, erligioso, politikoak oso interesanteak izan dira, aspalditik gau dezen eh, Turkian eman daen laborategi bat, laborateria e, garai batean hemen Europa e, demokrazia kristiana deitzen dana orain da demokrazia islamista eta turkiaren eredua bultzatuko da eta gauza bera agian indonesiarekin eh, kontutan hartu indonesia bakizue archipelago bat da eta la munduko e, estatu e, musulman hundiena poblatuena eh, musulmana geio daude e, ekialde hurbiletik ak han baino beste gauza bada, erroak eta historikoki ankokatzea e, zentralidadea, ez? Eta mm, medioak, e, banekin, bestela medioak, a ber, komunikabideak e, gaude, momentu batean guri historian beti errepikatzen de gauza bera hitzaldietan, e, e, Ola gaztela niaz esanda la primera vez en la historia de la humanidad que tanta gente tiene tanto acceso a tanta información alo bueno i para lo malo eta beti jartzen duan anekdota berri be, be interneta zizenean jau indela urte de xente ni sartu nintzen, zelanda berrira junbea nintzen eta probetzatzeko hori, e, ango movida ba, abio iabiatzea sartu nintzen ba, niri rubia asko gustatzen zait, ba, eta azta jen nola oh, all eh, blacks oh, pum, oh pum, pum, pum, pum handik ordu erdi bat esnekin nu nintzen eta zertarako sartutak dintzan interneten. Puh, terrible. Iriki beste joa Pum! Link! Pum! Eta ostiaz, pa! Karo, ematen digutea inbeste informazioa eta inbeste aukerak informazioa jasotzeko, ematen ez digutena da, nola da, em, jaztela ne, euskera, zean, enbudo edo em, aukera filtratzeko, filtro aukerarik ez digute ematen. Orduan, batzutan, nos pasan por la derecha o por la izquierda. E, e, teknologia berriaren erabilpena esan dit, dudana e, jende txiroa zonalde horretan ez dauka inungo akcesorik olako teknologiara izaten duten blogeroak eta bi normalean hirietan iri, kokatzen dira normalean e, erdi klasekoak tira e, ikasleak e, profesionalak eta barretak garo Utsunea, txiroak eta aberatzain artean, gero tanabariagoa denean, txiro oso, gutxi, eh, os, oso gutxia dira, beste guztiak gero eta txiroagoa dira. Berez, eh, horrek ematen digu ere, beste netzat arrisku bat. Eh? Bata da, eh, bombardeo masibo filtrorik ez, baino beste da, virtualitatez. Ta virtualitatez beti jartzen dudani adibideak. Lagun batzuk, nahi eh, zuten joan dinamarkara. Vale. Jo, ba, e, e, ikusi dugu dagola talde oso interesantea, eskertierrak ziren, pon pon, alternatibo ba, e, jo, interneten daukate ba, kriston gauzako, saiatuko ba, garaiekin egoen, eta bueno, beste bidetik Dinamarkako beste lagunen bitartez lortu zan kontaktua, bueno, ziren lagun. baino virtualitatea dizker, internetea dizker, jo, maten zula, puh, kriston taldea, eta deialdiak egiterakoan, eta teknologia berriak erabiltzerakoan Ez gara bakarrak mundu honetan. Eta Egipton oso, oso nabaria izan dela. Etxaila gobernuagere dago Eta kontrolatzen du e, erabilpenak. Kontrolatzen dute adibidez deialdi asko eta asko Egipton polizia saltzen zan jendea baino lehen. Kontrol izugarria, dago zare e, e, sozialetan eta teknologia horieta. Berez, balauka ere eh, zea bat. Kontrapeso bat, ez? Ondo dago, erabilibar ditugu tresneriak, baino argi ere, zenolako erabilpena eta jakinda anaia hundian dagola, ez Ta, anaia hundia gaineago itala gordo bagolanean gu, sorionez oz oitzarrez tartetxo bat, kuluska gota berdegu, ez? Eta gero, eee medioak, adibidez, garaibatean Aljasira azaldu da, ondo dago Aljasira aliasira kriston lan egindu zonaldeak, ba, palestinaren altzamen altzamendutaz, e, irakeko ba, gauzak gordinak e, gertatzen sirenean, eta bar, eta bar baina, beti bezala, letratxikiare ikusi behar da e, ez dute te tutik ere esan bareinetaz zergatik, aliasira Katarren dago, Katar izan da manporrero nagusia libiaren kontra Manporreo nagusia, nahi zeta txiki egizan. Berez, al-Jasira, ez, ez, ez da jarriko, edo ez du bere postura bultzatuko gobernuaren kontra. Gobernu Katarri den interesen kontra. Eh? Berez ere, mundu arabiarrean edo eh, zonaldean al-Jasira papera gero eta kolokan bago ere. Ikusita gauzakonak ditu baino azken finean nagusiak nagusiak dira eta bueno, mende baldeko eh, komunikabide eta sitze giten baldin badegu ba bueno, negargarria negargarria, se adibidez eh, atzo estakite el mundo ne duen usan, ba eh, hola, es? Eh, re, violenta represión del régimen de Damasco disolviendo a manifestantes en Alepo eta letra txikietan esan manifabat boli, eh, disolvi, ba, polizia hartu parte eta disolitu. si mas, letra txikietan 13 soldados muertos en un atentado de la oposición Zaten dezu, a ber eh? Hemen irakurketa Sentidu batetik, dar, da, sentidu, sentidu batetik dator eh? Eta komunikabideen papera Benetan oso Oso kaskarra, oso txarra Izaten ari dala Intereses medioz, noski eh? Baina hori ere azpimarratzeko da Oso saia da gaur egon ba, Debatea zintxoa mantentzea Eta ordua ikusita Segurazki Obedala debatean sartzea eh? Zaten ba nekane etortzen da eta bestela, ba, bueno lusatuko da, e, eh? orduon, eta eman olere barkatu baino ba, hiliko da ez, eh? bale e, hori ez e, arriskuak bukatzekoia etorkizuna, eta hori bo, arriskuak mendebaldentzako mendebaldeak saiatuko du, eta saiatzen ari da kontrolatzea hori, ala edo nola Kontrasanak sortuko ditu eta arasoak ere. Eta gero ere e, eskaerak politikak eta ekonomikoak ez baldin badira betetzen ba jendea berriroreateako ere ateako da kalera. eta igual, igual orduan bai emango da benetasku ira utza. Betetzen badira segurazki aldaketa sakone izango da eta orduan bai ni atzera ingoet publiko izangoet oker nintzan. Baina nire ustez ez direla emango eta horren arabera ba, gauzakak anegongo dira. Eta bukatzeko oain bai E, Iru historia ez dago denborarik, baina da betiko galtzaileak Betiko galtzaileak dira zonaldeetan bakarrik, itzegin da, kurdoak, palestinoak eta saharauiak Bakarrik zonaldean, eh? bueno, berberreak handaude, baitare, eh? baina kasualitatez, eh, errioiek ez daukate gaur egun estatu propioa eta hori ere, naiz eta inaki beste gauza bota goizean, ez dugu izan denbora harik hori estabaidatzeko, niretzat, kojunturalki, momentu honetan, beharrezkoa dala, estatu propio bat izatea, Baian an, bai hemen, eta beztetokita. Mm? Eta bueno, bala, oain e, gauza utzi dugu, okera dago, baden badenon artean, estabaidatzeko. haitu, bueno, amara, mamus, minutu gaudetetarako es, es, eta hori da bestea es, e, e, normalean egiten duguna da e, goizan komentatuguna, es, eurozentrismoa eta itzulpenak. E, gaztelani azta euskeraz oso saia da gauzak topatzea inglesez gauzak onak badaude baino, karo, gaztelani azta topatzeko da arabiarretik inglesera do frantziarra eta gero gaztelanes, ja. ba, Frantsesez badaude ere gauzak onak Eta e, gomendio bezela, e, Arabi Arrazbaesuen benperatzen eta gauzak irakurtzeko itz ez itz, gana, jo. Zionistek dituzte e, horri batzuk, e, akademikuak gainera, bere ideologia eta gana, egiten dutena da dokumentoak itz ez itz, e, itzuli. Itzulpenak osonak bitxiala, eh? Ba, e, Jihadistaren munduan, bai, web horriak, dokumentoak, e, mila historiak, ateatzen direnean, hauek, egiten dituzte ditzulpenak. Badaude, badaude, badaude, ba, badaude, eta amaten dute, eta beste tokietan ere, Arabiak ikasteko, aukera dago, haribidez, Bartzelonan, e, izkuntz eskolan, e, oso, oso, ondo ematen dute. Eta esaten dute, e, ez da lagin saia. E, irakurtzea eh? Ese, bueno, simbologia eta hori antzadenez hori esaten duten eh? frantzesa da inglesarekin nahikoa momentu hori txarrez bida, e, ari bidez, moro itza bida, e, ari bidez, moro entzuten dugunean bua, fuf e, Filipina zen, frente moro deitzen dana haiek, moro Identitate bezala bultzatzen dute. Eta e, hemendi jasotzen duguna saia da, saia da e, dago e, kulturen arteko hori ez talka edo batzutan. E, gero komunitat, komunitateak ere ba bueno, e, batzuk zaila e, bakar eguk ere askotan bereziak berezi zamar gara Eh? Eta kosta egiten zaigu Baina, ari dez, herriarriarrak, bai egon naiz Herriarriar desnerdinetan, eta hori Zoragarriak dira, bo, ni esango nuke ia Herri guztiak eh? Jendea oso zoragarriada, eta e, brigadista Besela juten bazarete, edo zen Jendea topatuko duzue txapo Eta gero daude, los otros Hemen besela eh? Hemen besela eta hak AS e, eh e, eri er, Herri Arabiarrean kasuan oligarkia eh indarpoliziak, militarrak ustelkeria hori dana ematen da. Eta segun horrekin esango du joer. Baino segurazki Euskal Herritik da, olako errealitateak oso ezagunak. egingo saigu. Mendboiken onni sairia Pintxa, hori e, e, ere, se, se e, hemen, Euskal Herrian dauden asko eta asko, e, guk e, magrebiek edo, marrokiarrak, aljerinoak, eta ez dira marrokiarrak, ez dira aljerinoak. Berber dira. Baina, haiek, nahiago dute, mo batzuk, ez, batzuk defendatzen dute argi eta garbi, haiek berbereak dira. Baina, asko eta asko, ez dute, buf, natortoki batetik, non nahiago detezan marrokiarra naizela Berber, baino, berber, oso matxakatuta daude. Gauza bera, hemen eskoletan, gertatzen da dibidez e, Ego-Amerikako jende desberdinarekin. E, ba, Bolibiarra zara, ez-ez. Ez da Bolibiarra. Herri e, e, originarioko batekoa da. bainoan ere dira lumpen bel-lumpen. Berez, nahiago dute, bere nortasuna izkutatu, bere buruari eman diskurso berri bat, tani bai Bolibianoa maiz. Punto. Punto, eta listo ez. Eta hori bai imaten da, eta sarri ere mokago, hitz egiten, sarri no? Fua... <laughs> Michelena egongo zan. <risa> <risa> Eske hango hori, es, e, e, sea, e, Marrokioren kasuak, harro garbi saiatu dira hori, es. Ez daia kolonizazio, e, lurraren kolonizazioa edo e, baita ere konzientziarena, es, herriarena. Bai, eta gero ni ustez, e, eta ez da atera, eh? Eta ni ustez atera da da. E, es, es, eskerraren papera Europar er, ikusita, Europatik ikusita historia guztia hoetan, eh? Hola, dago momentu honetan, eh, interventziaren interbentziaren kontra daude, baina ni ustez batzuek ere egiten hai dira apologia bat, eh, ezin da ulertu. O ezin da ulertu. gadafik esan handu dan hasidan. O sea, da fiskat sirika zartzeko, es eh. E, Gauzakonak egin zituen, baino terribleak ere. Eh? Eta gero salantzan jartzeko ere benetasko kutxu irauntzailea zen nolako demanda, eh? osa, eskatzen du jendea, eh? es jendea eskatzen du eh komatso tartea, ba hori, gila, eskatzen du ere eh, demokratizazio bat, baino senolako parametroetan, hau <coughs> da gausan materialak zehatzat, baino era berean ere, osea, estatu aldatu bai, baino ez asko, es. Eh? gabe baina eskertiaren adibidez, momentu honetan eskerra e, zonalde honetan dago txikituta Osea, e, dago e, daude e, oligarkiaren edo estatuskuoren aldeko alderdiak ustelak ustiz sareak antolatutak dituztenak e, islamistak e, adar desberdinetako e, islamistak eta gero ikusperi eskertiar batetik ahultasuna izugarria da eta hori bai izan dela imperialismoaren garaipena Eta horretarako garai batean ere islamismoa erabilizan lehenengoa ba, nazerretantzekoak bertan beratotzeko, a, presioa bakoa eta lakoak Egipto sortutakoak bere diskkuro antiperialista bihurtu zen gero. eta horregatik Afganistanenek gauza beatu zen balagortik argazki oso polita liburu baten ateratako da. Eta, e, liburuaren tapa batean ikusten dira Talibanak direnak. E, sea, e, bulego batean Eta irikitzen dezu bere osotasunean e, Liburua Eta beste satia da txuri, e, sea, Etxe txuriko e, Bulegoa Eta daude Rigan eta kompania Berez Ne alkaeda momentu batean e, Erabiltzeko modukoa Baldin bada e, Israel edo statu bateotako interesentzat Erabiliko dutela Eta e, bestela sortuko dute Beste antzeko erakunde bat Ba, Sirian gertatzen aidana, gertatzen ere, gero ezin dute hori kontrolatu, eh? e, Afganistanen kasuan ikusi genun bezala. Eta gero hori, debatea, osea, eskerra nun kokatzen da historia honetan, Siriaren kasuan. Interbentzioren kontra noski baiet Baina kurduak ateatzen baldin badira kalera atera ziren bezala zen lehenengo protesta kurduarenak ziren. Kurduak momentu honetan daude daudetxean. No se fian ni de piche. Zer, esan dudana, son elzako eta las hostias. Eta, uon, karo, bildurrez daude, zeren etortzen badia sunitak eta hauek, nos bana dar. Etortzen badia turkoak, nos bana dar. E, Alasaz, damasko, beti egon da, kurdoen kontra, asako. Ni ez daik da, ze puntura nio batzutan, erortzen gara, nero ustez, errore batean. Eta da, e, etxaiaren etxaiaren ere laguna dela. Niri kosta egiten zait eta e, gustatu ez gustatu adibidez, nire ustez zonalde honetan zonalde guzti honetan, e, islamarekin kontatu behar dala e, gako nagusitariko bat izango dala, bestela e, gure txipe eurozentriko batetik aztertzen baldin bat eta hori jai daukagu, baina era berean, adian oso barneratuta daukada lako, lako txipak e, genero ikuspegitik bai izbula, bai jamaz, eta hauek, bai eta nahi eta emakumeak eta neska askok sorionzuak azaldu eta protestan eta parte hartu zuzena, ez kosta egiten zait kosta salantzak asko gutxienez. ez eta zeta <tusk> da mugimendu ante direla ez dute segikusirik ba hori ez, alkaeda eta antzeko kaldeekin e, baino genero ikuspegitik Adibidez, kosta eta gero hori, eh, askotan, Az eh, erakurketa askotan hori za, eh, ba, judutarren kontrazaude, berez, ba, guai zara Puh. Turkoak gari batean kontra kontragon ziren, baina kurdistan ea joten basara, uf, zenolako lagunak dituzue, esaten dizute Mordun, anbai, bat, igual kontrazan bada, eh, eta... Eta gero, hori ez, e, ze puntura nio, goizanko, aipatu duguna, ez? Eta nioz detu gain, ekonomilari daukagunez, bapro ba, etxatu gula, Baina, aipatu dugu, ba, hori ez, krizia Europan, estatu batuetan, ez da gizat, krisiaren ondorioak globalak dira. Osa, hagu kapitalismoaren aurpegiaz da berria. Globalizazio eta sitzegi tenean, ba daude hortik teoriak esaten dutela Mila pikotan, kolon jauna hortik gibilizean Ba irik izan beste eta pabatetan ba globalizazio puntu bateraino eman ere Ez gaur egun esagutzen dugun globalizazioa, baino puntu bateraino kojunturo horretan ematen zan Eta hor dun e, irakurketa ekonomikoa ere, oso lagun garria da na? azterzerakotan ere, olako errealitateak